A ishja radi Allahu në haka thënë, një dit i dërguar i Alehi Selam erdi të kun dhe pyeti, a ka dit që të kju për të ngrën? Unë i thash, nuk ka, pra unë do të agjeroj, tha a i. Pra perdi një dit tjetër dhe ne i thamë, o i dërguar i Allahut, në shduruar një hejs, një loj ushqimi me hurma në dyrë dhe djadh. A i tha, silman i të sho, edhe pse pata filuar të agjeroj dhe hëngri atë, pra e prishi agjërimin transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com